Трезнєвського в 1834 році. Тут уміщено з історії русів повість кониського прохід смерті Наливайка. Повість кониського прохід Брезького собору. Сказання про Гетьмана Гулака. Загалом історія Русів у цей час вплинула на багатьох письменників. Про це оповімо далі. Тут нас цікавить сам факт масового поширення твору. Друга темниця книжки «Час її написання» Василь Горленко вважав, що їй написано між 1822 і 1828 роками Горленко «Южнорусські очерки і портрети» Київ 1898 -й. Страниця 17-74. Хоч вище подані факти про поширення історії русів у другому десятилітті XIX століття перекреслюють цей здогад, то зрештою крайня межа, до якої відсувають написання твору дослідники. Друга крайня межа – 1769 рік. Дата береться з самого тексту історії русів. Ботвір закінчувався так. На початку 1769 року призначено військам військовий похід і відкрилася справжня з турками війна, котра як закінчиться. Бог відає сторінка 257 за першодруком. Але цю дату дослідники вважають облудною, вжитою з конспіративною метою, щоб сховати автора. Зокрема, заперечує Яршов, ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського, Київ, 1928 рік, том 1. Він казав, що в творі цитується праця Вагнера, надрукована в 1775 році, «Безсумнівно, Користувався автор коротким літописом Малої Росії, який видав Рубан у 1777 році. На сторінці 257-й йдеться про знищення ромянцевського опису. Це могло статися в час Глухівської пожежі 1784 року. Інша частина опису – була знищена в 1776-78 роках. Згадується в історії русів Тмутараканський камінь, а його знайдено в 1792 році. На сторінці 252 автор пише, що царювання Катерини II довго тривало, продовжувалося. Так могла писати людина в кінці 80-х, на початку 90-х років 18 століття. Яковлів у статті «До питання про автора історії русів» додає ще такі помічення. Натякається на розділ Польщі. Перший був 1772 року, третій – 1795. -го. Згадується в історії русів акт секуляризації монастирів. Це сталося 1786 року. В двох місцях автор ужив слово «революція». Це могло статися після Французької революції 1789-1794 років. Так само слово «патріот», сторінка 122. Ці дані відносять написання «революція» історії русів до 90-х років 18-го століття. Що найвірогідніше, хоч деякі дослідники кладуть цю дату на початок 19 століття. Визначити цю дату конче важливо, бо, по-перше, нам треба знати якого часу сама пам'ятка, по-друге, погляди якої групи суспільства вона відбивала, а по-третє, це має кардинальне значення при розшуках автора. Коли твір написано у XVIII столітті, то відпадає гіпотеза Горленка про авторство Полетики чи інших дослідників, які твердили, що Полетика почав, а Полетика інший твір закінчив. А коли прийняти дату 1700 69 рік, то від авторства треба відкинути Безбородька, якому було тоді 22 роки. Ми прийшли в притул до ще однієї, чи не найбільшої таємниці історії русів, хто її написав. Автор має підстави ховати своє ім'я і зробив ряд конспіративних заходів, Притому так вдало, що його таємницю, можна сказати, не розгадано й досі, хоч це питання вирішувалося не одним серйозним дослідником. Воно складне, тож спробуймо у ньому розібратися. Авторство Георгія Кониського, українського освітнього та культурного і церковного діяча, поета – Автора, поетики, драми, філософа було поставлено на найдавніших, хоч і не на всіх, списках історії русів. Чи це зробив сам автор для конспірації, чи переписувальники, можемо тільки здогадуватися. Зрештою, про те, що книга не належить Петру Конецького, хоч той історичні твори писав, зокрема, Історическое ізвістиє о єпархії видав Рубен в любопитному місяце слові в 1776 році. Скоро переконалися всі історики, особливо коли познайомилися з його справжніми творами. В передмові до історії русів до речі тільки й сказано, що історію Кониський передав своєму. Учневі, Григорієві, Полетиці, велася вона, начебто як літопис при кафедральному могилівському монастирі управними людьми, що з'ясували потрібні свідоцтва з ученими мужами Київської академії і з усякими знаменитими монастирями. Горленко бачить у цих словах і небезпідставно. Звичайну містифікацію, за якою хоче заховатися автор. Додамо до того, що це писала людина, яка, напевне, навчалася в Київській академії. Бо тут не тільки містифіковано джерела літопису, а й дотримано одну із вимог до історіографії, власне риторичного мистецтва, як це викладалося в Київській академії. Тобто автор мав обов'язково шукати для свого твору підкріплення авторитетів. Шевчук. Дорога в тисячу років. Київ. 1990 рік. Сторінка 194. Де розглянуто історіографічні принципи, яких мали дотримуватися історики. Отже, загалом текст історії русів не дає ніяких підстав вважати кониського автором. Він тільки передав Полетиці готовий твір. До речі, це саме фіксується у передмові до короткого літопису, виданого Рубаном, але яснорічний не історію русів він передавав Полетиці, а тільки короткий літопис, який у свою чергу став одним із джерел історії русів що доведено вченими безсумнівно. Через це можемо гадати, що авторство Коницького було поставлено у заголовку не автором, а таки переписувальниками. Заперечив цілком авторство Коницького вже Максимович стаття про козаків Придніпровських, вказавши те, що ми написали вище, тобто що Коницький передав полетиці Короткий літопис. Цей літопис був доповнений додатками, що їх написав Безбородько. Заперечив Максимович і авторство полетики, і прийшов до висновку. Мені здається, що історія русів складена невідомим для нас автором, що сховав своє ім'я за двома українськими знаменитостями. Щоб сказати у передмові, що історія, яка пройшла крізь ці уми, мусить бути певною. Сочинення, том 1, страница 306. Отже, питання про авторство кониського було досить швидко закрите, і наука це прийняла. Складніше питання з політикою, бо той справді працював над якоюсь Історію України, про що свідчить лист конкодоїді до Григорія Полетики. Про історію вашу без усякого винятку повідомлятиму в надії, що ся праця ваша в кожному добророзумному росіянинові збуджуватиме чудове задоволення і відмінну до вас пошану. Наше минуле 1918 No, сторінка 147. Але Полетика не закінчив роботи, як про це свідчив його син, а тільки її накреслив. Василь Горленко вважає, що історію русів написав таки син Григорія Василь Полетика, що видно з його листування з чепою, бо той таки збирав факти з української історії і написав чи збирався писати власну історію, про що прямо заявляє. Накреслення, якої було його батька, і нарешті стало моїм предметом. Це писано в листі 1809 року. Горленко вважав, що історія русів була закінчена, як ми вже згадували, у 20-х роках XIX століття. Хоч ми не маємо жодних фактів, що історія, яку хотів писати батько, а написав син політика так і справді існувала. Зрештою, в архіві та паперах обох політик не знайдено жодної написаної чи початої історії, хіба рукописи записок на історичні теми. Яковлів, докладно проаналізував суспільні та історичні погляди полетики та автора «Історії русів», і, як на мою думку, переконливо довів, що ці погляди не були ідентичні. А ще докладніше це показав возняк у монографії «Псевдокониський» і «Псевдополетика», яку ми вже цитували. На сьогодні можемо вважати це питання також розв'язаним, хоч цієї гіпотези дотримувалися такі авторитети, як Лазаревський чи Іконнику. Так само відкинуту гіпотезу про авторство Василя Полетики. Зрештою, суспільні та історичні погляди Полетики були ідентичні до батькових, тобто різнилися від поглядів автора історії русів, що також переконливо довів у своїй статті Яковлів. Отже, і гіпотеза про спільне написання твору батьком та сином полетиками також не має під собою достатніх підстав. І тут виникає чи не найсерйозніша гіпотеза про авторство Олександра Безбородька. Першу думку про це висловив Слобченко «Матеріали до економічно-соціальної історії України XIX століття», том перший, сторінка 104, подавши такі аргументи рукописа знайденого маєтку Безбородька. Автор історії русів дослівно переписував із короткого літопису виданого Рубаном у 1777 році і дописаного таки Безбородьком. Останній листувався з Кониським і брав участь у війні 1769 року з турками. Цю гіпотезу підтримав професор Клепацький листування Безбородька своїм батьком. Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського Том перший Сторінки 280-285 На доказ авторства безбородька Він подав листа того до батька Від 1 серпня 1776 року З Петербурга В якому син просить батька Прислати матеріали до історії України Та історії «Малоросійські літописні». «Ці книги тим потрібніші, – пише він, – бо знаходяться люди, які хочуть видати історію малоросійську і надрукувати переклад статута. Через рік Рубан, як ми вже вказували, надрукував короткого літописа, у передмові до якого написав, що записки сі короткі літописні – з 1506 по 1734 рік дістав я від Преосвященного Георгія, єпископа Могилівського, а доповнені вони були по 1776 рік нинішнім київським паном-полковником.